«Я тепер маю ідею Бога!» Останні слова він просто викрикнув істерично і відразу замовк. Знітився на камені, якось засмикавши плечима, чи то скручуючи цигарку, чи... Максимові здалося навіть, що він плаче, сидячи на камені над Авраамом, але то так тільки здалося. «Нічого», – промовив Максим лагідно, не думаючи над тим, що говорить, але справді і з щирим наміром потішити». Ті, що зруйнували цей храм остаточно, теж мали ідею Бога, навіть написали її на бляхах своїх пасків. Соломон мовчав. Він нічого не слухав і нічого не чув. Почав кутатися у пальто, пробубонівши про себе. Холодно, душі холодно. І заховався, як равлику мушлю, остаточно задивившись у себе самого нерухомо. Максим ступнув до нього крок і став перед ним, розставивши ноги, дивився задумливо і теж мовчав. — Слухайте, професоре, — промовив нарешті щиро, і так ніби всієї цієї попередньої розмови й не було. — Скажіть мені правду, бо я не вірю в те, що ви були тоді п'яні. Я ніколи не бачив вас п'яним, ви щось мали для мене інше. Адже ж так, ви щось обіцяли і збиралися принести». «Ціан-калій!» – буркнув Соломон коротко. Максим свиснув здивовано. «От такої! Дякую! Але принесли, значить, саму теорію. Шкода!» «Пауза! Хоча, я, правда, не тішуся з цього світу, проте не поспішаю і на той. Прощавайте, професоре!» А вже ступнувши, зупинився і промовив роздумливо. «Проте шкода все-таки, шкода, що ви не принесли ціан-калію!» Ним при нагоді можна було б принаймні врятувати честь. «Честь, професоре!» Соломон здригнув, устав, пильно подивився на Максима, потім ще глибше втягнув голову в плечі і, застібаючи на всі гудзики своє благеньке пальто, ткнув Максимові руку, мовчки, і пішов геть зігнувшись. Максим подивився йому вслід. Прощавайте, професоре!» «Лишився сам!» Максим постояв ще якусь мить, а потім вийшов за огорожу на порожнє безлюдне перехрестя, розчавлене тамтками і порите бомбами. Було пусто і тривожно, і безмежно тоскно, якесь жаске чекання залягло над містом навколо, а серед порожнечі він сам із своїми думками заглиблений у свою душу. Але там було теж пусто, як на згарищі, і тривожно, і теж залягло чекання. І тільки десь у перспективі все той же мармуровий янгол у мармуровій печалі. Мармуровий заплаканий янгол із соборного цвинтаря, мов надгробний пам'ятник його дитинства. А потім над усім зринув і став перед очима син сонячного Палермо та його камрад, і забриніло розпучливо-поривно «Аванті!» Розділ третій. Дві нотатки на полях. Слово до читача. Два початки зробив я цій повісті, і все ніби не можу зрушити з місця разом із моїм героєм. Він стоїть і балансує над безодною, ледве перемагаючи смертельний потяг полетіти з торч головою. Полетіти б і все. І не треба б було ні над чим тліти душею. Проте героїн іншої думки автор теж. Авторові ж треба було йти за героєм на зерці, слід слід, як його тінь, як його друг і свідок. Іти так, як він тінню йшов за ним у житті. Іти те життя відтворюючи. А це тяжке завдання. Матеріал, говорячи фаховим терміном, Навалюється брилами, громадиться горами, збиваючись ніг, загрожуючи привалити геть. І нагнувши голову, як навпроти шаленого вітру, стоїть автор на місці, все заміряючись зробити крок уперед, заносить ногу і нічого з того не виходить. А все тому, що час, про який мова, — це час апокаліптичних зрушень. Це сам скажений рух, катастрофальний і безглуздий, як той самум, чи велетенський ураган пустелі. Такий рух, що в ньому годі розглядіти людину. Ні, в ньому не видно окремої людини, лише рух піщинок, мовляв Соломон. Самум, самум, що йде віхлою, забиває усьому живому дух, мете геть усе в небуття. І, може, тому при спробі розглянути людину в тім самумі робиться млосно, так, як і тому героєві, піднесеному над прірвою. Часом вам сниться сон, ви стоїте над страшною безодною, над такою безодною, що у вас терпнуть не тільки ноги, а й терпне холоне душа, і от вам треба над тією безодною йти. Є лише тонюсінька риска переходу понад самим краєчком, і йти вам треба по тій тонюнькій-тонюнькій рисці, по гривці якогось муру чи гірського хребта на головокрутній висоті. Під вами така прірва, що лише туман сивіє десь унизу, а дна не видно. І от на тій гривці, на тією прірвою, балансує ваше похололе серце. Ви рятуєтесь тим, що прокидаєтеся зі сну, але герой так урятуватись не зможе, бо він не спить, і те все не сниться йому. Він таки стоїть над справжньою, жаскою прірвою і бажає схопитись за чують руку, за руку б свого друга і побратима, але такого друга немає, тому він стоїть сам і, відсахнувшись, дивиться в ту прірву, похоловши. І це чорна загибель, моторошне царство руїни, безнадії, краху людської душі, безповоротної назавжди. Це прірва, над якою опинилися серця мільйонів людських істот. Фінал цього забріханого, здичавілого світу, пущеного по похилі самозаганьблення і самознищення. Вони ті мільйони сердець і душ зриваються і летять униз, як жорства, втративши волю і силу до опору, втративши вже останню віру і надію і бажання змагатись. Мовити сок пустель одним із числа тих мільйонів і є наш герой. Власне, не герой, а просто людина, що не далася схопити себе так просто тому страшному самумові, викресила з себе іскру волі і збунтувалася, вперлась ногами в груди своєї землі і випала з загального руху. Більше того, вона повернулася в сторч і пішла навпроти, пригинаючись до самої сирої землі, хапаючись за неї і за все, що на ній є, не даючися скинути себе в прірву. Вона, ця людина, це не легендарний герой легендарних часів людської історії поспілений поетами і трубадорами всіх епох і народів. Ані Ахів, ані Зихфрід, ані Микита Кожум'яка, ані якийсь там інший велетень, що стає на прю з усіма темними силами, драконами, зміями-гориничами і іншими почварами-стоголовими, і перемагає їх казковими чарами та міцю своєю багатирською. Ні, цей герой – це, звичайно, собі сиренька, влахміття вдягнена, заштовхана, стероризована, отака собі мізерна людина 20-го століття. Слабенька і змучена, непоказна і нічим не опанцирована, поставлена одначе долею проти найбільших страхіть і почвар, які будь-коли існували під сонцем. Що проти них змії Гориничі? А серед них і найбільше страхіття, страхіття ницості, масової підлоти, масової жорстокості і злоби, що стали разом гідрою мільйоноголовою, ще й опанцированою в залізо. І от він протистоїть їм сірий і буденний, і негероїчний на вигляд, не мов би зацькована тваринка, лише з гарячим буремним серцем. З уперто зціпленими зубами, з очима, запаленими вогнем великої нездійсненної мрії. Герой нашого часу, це, може, навіть ви, це, може, ваш брат або ваш побратим, друг, якщо ви мали щастя носити в собі вогонь дружби й побратимства та мали взаємність.